Маюшка. Голод доконав. І всіх нас тієї стежкою спровадить, бо вже ледве ходимо. Я недавно забився, в лікті жил розтягнув, так тепер однорукий при роботі. Дошки на труну обпиляв, бо вся хата їх придержувала і збити міг, а от яму викопати не сила одному. Іде мрити, щоб до ранку впоратися. Це зробим, відказав я, і все дивлюся на діда гонтеря. Він білий, як голуб, голову, щоки, і під бороду не вкрила сивина, тільки рот глибоко темніє, бо чи губи чорніли в смерті і розкрилися, чи така тінь, і очні ямки глибоко позападали. Вийшли ми з семенютою, взявши лопати і вибили яму. Довго морочилися, бо поночі все помацкі. Похоронили гуртом бідолашного діда. Наче злочинця якого, чи самогубця, Відлюдно і в темряві, Хоч був чесний чоловік, Сказати можна, правильний. Рідня боялася плакати голосно, Ще хтось почує з вулиці. Якби ці харцизи взнали, кого поховано, Всю сім'ю схопили б на смерть, Затерте свідчення про розстріл, Цілоденний і цілонічний. Виходжу я з двору, а Семенюта дякує і вибачається, що нема чого дати за роботу. Кажу йому, забудьте, нічого не треба. От що, надумався він, я вам порадую послужу. Перед смертю старий згадав про кагати торішні. Тоді собі беріть один з них, як іти до цукроварні. Зверніть на дорогу ще біля толоки, там коні з заводу в перегонах були. Ідіть. І зразу за тим місцем праворуч, при невеличкому нахилі, кагат, його загорнули, покинувши дрібну картоплю на дні. За це спасибі і від мене, і від сім'ї. Кажу йому і виходжу з двору. Темно, хоч воко стрель, а я йду і, мов свічусь, такий радий. Бо якщо в кагаті заставили картопляний дріб'язок, ми прохарчуємося з місяць. Картопля торік була добра, аби не проспати. Раненько піду. Батько замовк. Але хлопець довго ще не спав. Переконався. То вони, що розстрілюють. Скрізь підходять близько. Зібралися і глядять. Кого взяти? Марюки. Ні і темничі. Чорніли, не даючи заснути. А з сходом сонця. Він, мов, тонучий. Не в стоній непам'яті. Вже не чув, як збирався батько в степ по знахідку, що могла врятувати сім'ю. З лопаткою і нерозлучним мішком поспішає Мирон Данилович до Кагати, в передсвітанковій імлі, що ніби хоровита, млоїться над снігами. Коли ж почала розточуватись, на зміну її надіяла хуртовина і стала в пригоді сукачеві. Нехай. «Не так мене видно». Вона понеслася, засипала навкруг, часом збиваючися з бігу, мов занепокоєна, і обертала плавкими кругами зовсім близько, після чого ще не самовитіше і густіше кидала збір білих цяток. Крізь позбувшись ваги, корич вони злітають угору, гору, там знову дитять в один напрямок. Небо над ними сіре з просвітлістю, як сина. Без променів, близьке і смутне. Під ним біжуча сила сніжинок, кинута у вітрі і нецена без числа. Їх сивий океан хвилюється і мчить, мчить в непочислимих течіях, обкидаючи подорожнього його шлях, горби з боків попереду заметені, і також одинокі вербички в полі і кущики, що блідою пожовклістю. Вирізняються Сніжного покрову. Мирон Данилович побоювався. Або другі здобичники Теж прийдуть, і ніхто Не матиме собі досить. Або вже все розрити. Згадував про дивацьку розвагу Робітників на цьому гонощі Років чотири тому. Стануть у кропивині мішки, Обвяжуться пасками І біжать на випередки, Плутаючи ногами і гублячи крок. Падають, під регіт глядачів. Гнали також і верхівні. А один босий. Виграв заклад, що з конем збіжить. На короткій дорігі.